Подивовано питається Олег. Часом думаю, чи то якийсь організований замах на найсвятішу дорогоцінність серед цих духовних скарбів, надбаних в історії людства, кому шкодить? Кому не знати всіх, але відомо. Хто за всіма прикровами? Хто? Його ім'я в наших побожних селах не називано проти ночі. Мені жаль малярів, коли обдаровані. Визнаю з вами Намажуть розмашисто на полотно всяку дворотного каліч І криводумно підписують назвами Під сюжет Не вірю в їхню щирість Першому перехожому з вулиці Покажіть, скривиться І вимовить осуд, можливо, навіть з лайкою Тож якийсь сенс Навергувати маловжитні І невпливові штуки Не дозмислюється Олег Всім видно Ніщо «А як судив Кубріян?» «Він як?» «Пригадую, раз ми стояли тут, оглядаючи скульптуру, і він огірчувався, проказуючи». «Вся анатомія справи проста, як гадючий скелет. Діє метафізична ненависть до образу Спасителя, а погасити його трудно, бо він натхненністю від Духа Святого поставлений в найкоштовніших шедеврах світової образотворчості і поезії». Тому в нові часи змислено на загромадити життя карикатурами на нього. Нехай і псевдомистецтво, аби такими вибазграми з вартістю сміття відгородити зори людства від святинь мистецьких. З ангельською сонячністю образу Ісуса Спасителя. І для такої демоніакальності спідручнюються мазуни барвами, а віршороби витівками з римою. Всі собі на прокляття, хоч самі уявляються рафаеликами і шекспірятами. Кубріан проголошував свої висновки як афоризмник, але пригляньмось до білої статуї. Різбар не думав про показність свого виробу на шумовитих виставках. Він бав тільки про справжність художню, виразити почуття благоговіння всіх родичів покійника для божественного образу. І своє власне, через постать в мармурі, як земний відбиток від небесного образу, під чию охорону віддають люблячі свого найдорожчого сім'ї, гірко втраченого. Тут, щира правда художника, виявлена в випробуванні на страшній межі, між живими і мертвими. Відчуваємо сяйво небесної ласкавости з мармурового твору, і скорбність разом, і владичність рятівничого навіки. Це в простоті композиційній, для долот і рісця. Олег обернувся до співбесідника. Глядіти в його сторону, але бачити щось на в згадці про важливу річ, і визначити її відривчастою говіркою. Ваш скульптор – великий знахідник. Відкрив напрям віддалитися від слонячої хвороби в мистецтві. Як в ній тілесній побільшення кісток, так в мистецтві звеличальна самодеформація через лавровінкову нарочитість. Самопотворство в кривому дзеркалі виставності. Я зобов'язаний Різбареві за урок ствердитися віддаля від самополону в мимовільну неволю. Обидва зобов'язані, додав стріха, але ходім дорогою до свіжої ями. Погреб і від життя. Тут довго я печалився після того, як викосив і вистрих траву навкруг. Приготовано яму про запас на всякий несподіваний випадок, коли доведеться хоронити наспіх негайно з різних причин. То ніби символічна яма про невідомого мерця, котрим обернеться, можливо, кожен живий, в обставинах цілковито непередбачених. І мені вона розкрилася чорнотою теж в символічному вигляді. Чому? Бо хороню між покійні душі, що тут довкола сусідують, наймилішу частину мого приземного життя – своє кохання. Відхідне в середньому віці і несподіване для нього, мов сполох блискавки. Близько на шляху без громової хмари в небозводі. Постанула любов, як висловився з іншої нагоди бритійський мислитель минулого століття, вся властиво на гарному.